Gog mig efterbiet. Rigtigt, kun på to og fire rigtigt Du er Philip og Fillig på jeg kommer hårdt du skal passe på, at du ikke er færst og stræk. Så kan man hæfte få var du en bryll og så sig undskyld Skylden var vist min Så kan det være noget... Hvad? Hør er her John, rigtig sige undskyld til politiet Der fandt det står i sangen, men altså det... Øh... Altså... var du en bryll og så sig Skyld, Skylden var vist min, Hvad? Ja, hvad fanden, altså. Du, du Jamen, kan altså, sgu da slippe for bøde og alt du muligt. Første, ja, ikke. Hvis, oh, hvis de første stopper, stoppet, ah, du så dig Altså, jeg kom kørende på cykel her forleden aften, altså. Og, og, og, og der ser jeg, der sagde jeg, der sagde jeg undskyld til en politibetæller. Ja, så, så fik jeg da lov, altså. Jeg må trække hjemme, altså, men... Han sagde, at det ikke skete igen. Altså, jeg sagde undskyld. Det gør de da Det er noget, du har Det er sgu rigtigt, du Okay, altså, men hvis vi hvis synes sådan der, så, så... Så må... Jeg ja, så må vi fuldstændig. så må det er uregeligt, so uregeligt. Så må vi droppe det nummer der, men, men ja, så, så er der ingen penge, så må vi gå hjem altså. så hjem, ja, altså, så holder vi bare op, så, vi, så spiller vi næste nummer. Men så får vi ikke nogen penge for det her nummer, altså. det. kan vi ikke snakke om det? Hør jeg... lige sagt, at det er noget, at Du sagde da selv, at den er... Det Det må du undskylde, altså. Er under formidlige omstændigheder kan det selvfølgelig godt mere? jeg mener nemlig, at der, der, ligger, at der ligger noget i det der, så laver du en brøler. Altså, at jeg siger undskyld, altså, så mener øh, det øh, Altså, jeg er selv været ude for det, altså, ikke? Jeg fik sgu da ikke nogen bøde. Ja, ja, ja. Så lad os prøve det. det... No. Altså det, det skal også bare være glad musik, ikke? Ja, så tager vi lige helt forfra, og så tager jeg... Øh, jeg tager to takter selv, ikke? Okay. Og så falder vi ind, ikke? Helt forfra, ikke? Ja. Politipatrulje kommer hårdene døde, og du skal passe på. Så regner bryder, For så kan man hæfte få. Bare du en bryder, så sig undskyld. Skylden var vist min. Så kan det være noget, du kommer ret, og du bliver fri i denne knæpelig Skyld, skylden var vist min Så kan det være noget, går for ret, Og du bliver fri, den er Og du bliver fri, den